По війні Євраз із сином вимурували будинок на три кімнати, накрили бляхою, а все ж на віки залишилися солом'яниками, як солом'янка солом'янкою. Тільки і того, що розрослася солом'янка буцім, гіллясте дерево, і кожна гілка мала своє ім'я за назвами сіл, звідки переселилися нинішні городники. Пакульська, Терехівська, Чорторийська, Лопатинська, Петрушинська, Киселівська, Радульська, Сибиріжська, Пльохівська, Вихвостівська, Івашківська, Руднівська, Крутьківська, Сядринська. Свого часу пакульські свашки заздро теревинили, що Дора віддалася в багатий двір. Мені було в пам'ятку, Тітково дядькове весілля. Хоч засвітило те сонечко в наше віконечко повоєнної пори, проте напередодні у нашому городі та по довколишніх рівчаках парувало 1147 апаратів, що їх мати зібрала з усього пакуля. І самогонний дух висів над хутором такий густий, що дикі качки і гуси, які летіли, з болота свин в Ерій, туманіючи, сторч головами, шугали із холодньо синього неба, указані з окропом, що їх передбачливо розставила мати по колгоспному житнищу. Дядько Денис солом'яним капелюхом перегородив річку Стрижень, і коли води набігло так багато, що й воша могла втопитися, Привіз із бази, де працював кум Цекало, сто сім возів густо-червоного морсового концентрату на Сахарині та скинув у ріку. Усі тридцять три дні бучного, бубонистого хмільного весілля гості жлуктили той морс нахильці, вихоплюючи ріку з рук одне в одного, аж поки не порвали дядькового бреля і петвони збігло в невклю. Тридцять з половиною пакульчан та ерійців утопилися в морсі і стали червоними рибами. Відтоді їх розводить на продаж місцевим любителям акваріумів – ерійський риборадгосп. Кривоногий халимон, що його лише половина втопилася в морсі, котрий рік щонеділі бігає до міста – Вдаючи ніби носить на базар молоко та яйця, а насправді цілісінькі недільні дні шкутельгає понад стрижнем та покликує свою другу половину, бо за неї колгоспна бухгалтерія не виплачує пенсії. Тітка Дора хоч і віддавалася з міста, де завідувала клубом, а ділити спадщину сестрам не було як, бо зі спадщини лишилася сама горбата хата, матір моя все ж збула свиноматку і купила міське придане – дзеркальне трюмо. Таємниче слово це довго заворожувало мене, аж доки я не побачив у тітчині хаті високу фанерну скриньку з люстром на дверцятах. Бачив трюмо я вперше і в останнє бо довелося його невдовзі продати. Як не витирали дзеркало, з нього докірливо і сумно зирили очиці вухастої льохи, що її поросну мати видвела перед тітко-дядьковим весіллям на базар. На вторговані гроші дядько Денис зайнявся комерцією. Мрія про власну автомашину уже жила в його серці. Походивши по пакулю, він задешево придбав багато хто віддавав їх за здорово живеш, повну торбу вошей і влаштував на веранді вошевник, бо чув від авторитетних знайомих, буцімто науковий інститут у Києві скуповує тих кузок по карбованцю за особ, і мають вони в скорім часі подорожчати остаточно програвши історичну битву з ДДТ. Дядько Денис дуже пишався з розплідника. Викохані, ситі, воші сиділи в дротяних клітках і зерели крізь грати булькатими каламутними очищами. Вечорами...